Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu ve as-salamu ala eşrafil enbiya Ve seyyidil mursalin, amma abad Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri Vahlu lüqdeten min lisani yaffakı qavli <gülüyor> <gülüyor> Hemdolsun Allah'a tekti, şeriksizdi, ebedidi, ezelidi Ne doğub ne doğulub Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli yoxdur Və həm də olsun Allaha ki, hər şey əvəz edir, hər şey ona vəz etmir Və həm də olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir, yoxdan xəlq edir, yoxdan var edir Və onun xəzinəsində yox deyə bir şey yoxdur Və həm də olsun Allaha ki, Allah ondan ümid kəsən qullarını sevməz Allahdan ümidini ancaq və ancaq kafirlər kəsər və sonra salat və salam olsun Allahın sevinli peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin, əhl-i beytinin və səhabələrinin və qiyamətə qədər onların yollarını davam etdirənlərin üzərinə. Və müsəlman qardaşlar, bilirik ki, dərsimizlə əlaqədar bu günə toxunmaq istədiyimiz məsələ öldükdən sonra dirilməyi inkar edən insanlara Elə bir ki, dəlinlər olacaq Əgər bir insan desə ki, mən Allah subhanahu ta'ala inanıram Amma ölməkdən sonra dirilməyə inanmıram Əvvəla bu insanın sözü sözündə zidiyyət var Çünki kim desə ki, mən filan kəsə inanıram Bu o deməkdir ki, sən onun dediklərinə inanırsan Çünki inanc qarşı tərəfin sədaqətini əhdinə vəfa çıxdığını və ədinə xilaf çıxmadığını gördüyüm zaman səndə qarşı tərəfə yaranan bir əxlaqın adıdır. Əgər inandığın adam sənə desə ki, var və sən də desən ki, yoxdur, adama deməzlərmi ki, sən bu kimsəyə necə inanırsan? Və Allah Quran-ı kərimdə deyir, ölərdiriləcək, qiyamət qopacaq, cənnət və cəhənnəm gətiriləcək, cənnət və cəhənnəm var Amma sən deyirsən ki, mən Allaha inanıram, amma ölməkdən sonra dirilmək boş şeydir. Və yaxud mən Allaha inanıram, amma cənnət cəhənnəm boş şeydir, cənnət cəhənnəm də elə bu dünyadadır. Allaha inanmağın bəhrəsidir ki, sən onun dediyini, sözün təsdiq edəsən. Və Allah subhanahu ta'alanın sözü də nədir? Qurani kərim Yəni, kim desə ki, mən Allaha inanıram, amma dirilməyə inanıram, inanmıram, bu insan istəsə də, istəməsə də Quran-ı kərimi inkar etmiş insanın hökmündədir. Amma əgər bu inkarçı desə ki, Allaha inanıram, amma Quranın Allah kitabı olmasına şübhəm var. Bəlkə kimsə onu özündən yazıb, bəlkə Quran Allah kəlamı deyil. Birincisi bu insana deyir ki, Quran-ı kərim elə bir kitabdır ki, Quran-ı kərimə hansı tərəfdən yaxınlaşsan, orada böyük ibrətlər, məlumatlar taparsan, istər kimya, istər fizika, istər biologiya, istər anatomiya, istər coğrafiya, istər təbabət, istər möcüzə, istər də insan həyatını tənzimləyən psixoloji qaydalar baxımından quran kərim böyük bir bazadır. Və Buna baxmayaraq, baxmayaraq 20-ci əsrdə yaşayırıq Buna baxmayaraq Elm, texnika bu qədər inkişaf edib Elə də Qurandakı ibrətləri Faydaları çıxartıb qurtara bilmirlər Baxmayaraq ki 21-ci əsrdə yaşayırıq Və belə bir kitabın 21-ci əsrdə kiminsə tərəfindən Yazılması mümkün deyil O ki, qaldı 1400 il Bundan əvvəl belə bir kitab Kiminsə tərəfindən yazılsın Və bu barədə istər həkimlər olsun, istər məllimlər olsun geniş məlumat almaq üçün istər digər insanlar olsun geniş məlumat almaq üçün Quranın möcüzələri kitablarına müraciət edə bilərlər yəni biz bugün o möcüzələri burada ispat eləmək üçün yəni, zikr etmədik çünki ondan dərs versək o dərs elə bir şey axırı olmayan bir dərs getdikcə uzanır yəni. və ümumiyyətlə Belə insanları yəni, dəvət etmək üçün təvhid uluhiyyədən deyil, təvhid-i rübubiyyədən başlamaq məsləhətdir. Çünki bunların çox vaxt problemi rübubiyyədə olur. Çünki kommunizm bunların elə bir ki, fitrətlərini pozul. Amma o insanların ki, fitrəti helə sağlamdır, helə elə bir sarsılmıyıb, belə insanlara haradasa təvhid-i rübubiyyədən başlamaq olar. Çünki Allah səhəniyyətlə quranın kəndində nə deyil? Əgər sən onlardan soruşsan yerləri kimi, göyləri kimi yaradı O insanlar deyirdər Allah Allah süpəntə halı xəlq edib Amma bugün elə insanlar var ki Onu da inkar edir Ona görə elə şeyləri inkar edən insanlara Tohidir, uluhiyyədən Başlamağın Yeri yoxdur <coughs> Və ümumiyyətlə xəstəlik haradadır Oradan başlamaq lazımdır Rububiyyətdə problemi olana Uluhiyyətdən başlamaq Heç bir fayda verən deyil və əgər bu insan Quranın Allah kitabı olduğunu qəbul edərsə, bütün bu möcüzələri oxuduqdan sonra Quranın möcüzələri ilə əlaqədər o insana kitab verildikdən sonra hə, çək ki, doğrudan da mən inadım ki Allah Subhanahu Ta'ala var və Quran-ı Kerim də Allahın kitabıdır, onda bu kimsəyə Allah Subhanahu Ta'alanın vayələrini xatırladırıb və Allah Subhanahu Ta'ala Quran-ı buyurur Kafirlər onlar öldükdən sonra əsra, əsla dirilməyəcəklərini iddia edirlər De ki, bəli, Rəbbimə and olsun ki, siz mütləq diriləcəksiniz Və sonra da dünyada etdiyiniz əməllər sizə bir-bir xəbər veriləcək Ət-Təqabun surəsi 7-ci ayə o Başqa bir ayədə Allah subhanahu ta'lı yenə buyurur Səndən öldükdən sonra dirilmək doğrudurmu deyə soruşanlara De ki, Rəbbimə and olsun ki, doğrudur. Siz ondan canınızı heç vaxt və heç yer qurtara bilməyəcəksiniz. Yunus surəsinin 53-cü ayəsi. Və digər ayədə Allah dirilməyi tərk etməmimiz üçün bizə yaradılışımızı xatırladaraq buyurur ki, məgər insan onun məgər insan onun mütfədən yaratdığımızı görmürmü ki, bizə birdən-birə açıq-aydın düşmən kəsilərək dedi. Çürümüş sümükləri kim diriltə bilər ki? De ki, onları ilk dəfə yoxdan xəlq edən dirildəcək. Yasın sürəsinin 76-79-cu ayələri. Və ümumiyyətlə, insanı təkrar diriltmək, yoxdan xəlq etməkdən daha da asanddır. Və digər ayədə, Elə isə insan nədən yarandığını bir baxsan. Bu axıb, Qədən tökülən bir sudan yaradılmışdır. O su ki, kişilərin bel sümüyündən, qadınların isə kök sümüyündən çıxar. Həqiqətən Allah insanı öləndən sonra yenidən diriltməyə qadirdir. Tarix surəsinin 5-9-cu ayları. O başqa bir ayətə Allah S.A. yəni buyurur, Allahın qüdrət nişan nişanələrindəndir ki, quru qabarıq yer üzünü yağış yağdırdıqdan sonra canlandırır. Ölü torpağı dirildən şübhəsiz ki, ölüləri də dirildəcək. Ölü torpağı dirildən şübhəsiz ki, torpağın altındakilər də dirildəcək. Allah hər şəyə qadirdir. Füssülət sürəsinin 39-cu ayısı. Və digər ayda, doğurdan da göylərin və yerin yaradılışı insanın yaradılışından böyükdür. Lakin insanların çoxu bunu bilməz. Müminin sürəsi 57-ci ayısı. Və digər ayda, məqər onlar göyləri və yeri yarat yaratmaqdan, yorulmamış Allahın Ölüləri də diriltə, diriltməyə qadir olduğunu Görmürlərmi? Əhqaf surəsinin 33-cü ayəsi Yəni Göylərin və yerlərin böyüklüynə rəğmən Onları yaradan Onları yaradan Onlara görə çox kiçik olan insanı Əlbəttə təkrar yaratmağa Sözsüz ki, qadirdir Və digər ayədə Allah subhanahu ta'lı yenə buyurur Qiyamət mütləq gələcəkdir Mütləq qopacaqdır Başqa bir ayədə Başqa bir ayədə, yoxsa siz boş-boşuna mı yaratıldınız və hüzurumuza qayıtmayacağınızı mı güman edirsiniz? Muminun Suresi 115-ci ayə Yəni, başqa bir ayədə Allah s.ə.v. buyurur Yadınıza salın ki, siz salın ki, ey Musa, Allahı açıq aşkar görməyənə kimi ona iman etməyəcəksiniz dediyiniz zaman gözünüz görə-görə sizi ildirim vurub öldürmüşdü. Belki şükür edəsiniz deyə Allah Sübhana və sizi təkrar xalq etdi. Təkrar diriltdi. Yəni hətta insanın yenidən həyata arılması hadisələri, dirilməsi nən ki qiyamətdə, qiyamətdən qabaq Allah Sübhana və Teala neçə dəfə insanları möcüzə olaraq göstərib. Və digər ayədə Allah Sübhana və buyurur: "Ey Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi xitabən Min adamın taundan, ölüm qorxusundan öz yurdlarını tərk etdiklərini görmədim mi? Allah onları ölün dedi və sonra yenidən dirildi. Həqiqətən Allah insanlara lütf edəndir, lakin insanların çoxu şükr etməzlər. Bəqara surəsinin 243-cü ayəsi. Və digər ayədə yaxud damları sökülmüş, divarları uçulmuş bir kəndin yanından keçən şəxsin əhvalatını bilirsən mi? O şəxs Görəsən, Allah bu kəndi ölümdən sonra necə diriltəcək demişdir. Belə olduqda Allah onu dirildib, 100 ildən sonra Allah onu öldürüb, yüz ildən sonra təkrar diriltərək, nə qədər yatdın deyə soruşmuş və o insanda bir gün, bəlkə bir gündən də az deyə cavab vermişdir. Allah ona, yüz il yatmısan, amma yeməyinə, içməyinə bax, elə də xarab olmayıb, bir də uzun qulağına bax, deyə buyurmuşdur. Səni insanlara bir ibrət dərsə olsun deyə belə etdik. İndi isə təkrar eşəyinin sümüklərinə bax, gör necə onları bir-birinə birləşdirir və sonra da üstünü ətli örtürük deyə buyurmuşdur. Və o şəxs bunlar aydın olduqdan sonra belə deyir ki, artıq bildim ki, Allah s.ə.q. hər şəyə qadirdir. Və həmçinin ayənin arxasında Allah s.ə.q. İbrahim Peyğəmbəri İbrahim ə.s. misal cəkir, Və buyurur ki, ey Məhəmməd, xatırla ki, İbrahim, ey Rəbbim, ölüləri nə cürdirildiyini mənə göstər, dedikdə, Allah məyər inanmırsan, buyurmuşdu. Və İbrahim də əlbəttə inanıram, amma ürəyim rahat olsun, deyə soruşuram, dedi. Və Allah ona dörd cür quşu götürüb, onlara bax, sonra onları parçala parçalayaraq, hərəsini bir tikə müxtəlif dağın üzərinə qoy və sonra onları çağır. Və onlar tez yanına gələcəklər. Yanına geldiğini görəcəksən. Və bil ki, Allah yenilmez qüvvət və hekimət sahibidir. Və qələt sürəsinin 259-60-cı aysı. Və ümumiyyətlə, bütün İslam və qeyri-İslam tarixində İsa Peyğəmbərin Allahın izni ilə ölüləri diriltməsi varid olmuşdur. Bu barədə tarixi qaynaqlarda inkar olunmaz dərəcdə məlumat var. Həmçini, əlimizdə olan Küşə qabıqacaq, hər hansı bir əşya dağıldıqdan sonra yenidən fabrika gedib, əridilib, yenidən istəhsal olub qarşımıza çıxdığını görməm sənmi? Və həmçin Allah s.ə.q. hər il gözümüzün qabağında <coughs> qışda təbiəti öldürür, ağacları və yaxud görsən ki, otları və yaz gələndə isə onlara yenidən həyat verir. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, ahirəti inkar eləmək. İnsanı dinlə çıxardan amillərdəndir Və çox təhlükəli amillərdəndir Necə ki, ilk ayədə elə ki, misal gətirdik Allah Subhanahu Teala Axirəti inkar edən kimsələrə Ey kafirlər deyə müraciət edir Ona görə bu, cənnəti inkar eləmək, cəhənnəmi inkar eləmək, Axirəti inkar eləmək, dirilmək, inkar eləmək Bu insan, Allah Subhanahu Teala bu insanın vəziyyəti ağırdır Plus bunun üçün qohumlarımızda, aqrabamızda belə insanlar varsa, bu insanlar da ciddi maraqlanmaq lazımdır. Allah Sübhana və Taala Qurani-Kərimdə buyurur: O gün vay halına o günü yalan sayanların, o gün o günü ancaq həddini aşan günahlara batanlar yalan sayar. Ailələrimiz onları oxunduğu zaman, oxunduğu zaman Əvvəlkilərin özlərindən uydurub düzətdikləri nağıllardır, deyərlər. Xeyr, bu belə deyil. Əslində, onların qəlbləri, qazandıqları günahlardan dolayı bağlanmışdır. O gün onlar Rəbbinin rəhmətindən məhrum olacaqlar. Sonra isə cəhənnəmə götürüləcəklər. Sonra da onlara, bu sizin dünyadaykən yalan saydığınız cəhənnəmdir, deyiləcək. Mutafifin surəsi 10-17-ci aylər və eləlik bununla kifayətlənirik. Sallallahu alayhi wa sallam alaa nabiyina Muhammad wa alaa alihi wasallam.